«Запроданці ляцькі!» – блиснув очима Кривоносий. «Зрадники!» «Ой, не кажіть! Є серед них такі, що зразу ж приєднаються до повстання. Але й цього буде замало!» «Та що ти, Іване, замало та замало!» «Та на одну лише звістку, що вирушили січовики, встане весь люд християнський!» – захвилювався одновокий стрілець, що досі сидів мовчки. Такого червоного півня запустимо, що аж чортам завадить. Так то воно так, але з вилами та косами проти регулярного війська не дуже-то багато зробиш. Знайдуться і шаблі, і мушкети. Думаєш, мало їх у поспільства приховано? Та воно зайде, є деякі підрахунки. Це ж крапля в морі. До речі, діду, ви ж недавно з Лубенщини. Скільки тепер у Яреми війська? Та, мабуть, тисяч до шести набереться. Драгунії, полк. Рейтарії важкої, полк. Ну, піхоти німецької щось півтори тисячі. Знову же, армата матері ковінька, не менше, як шість тисяч. От бачите, один Ярема, коли вчасно вирішить проти низовиків, може їх подолати. Та ти злякався його, рудого собаки, чи що? аж скипів кривоносий. Богун здивовано посміхнувся. Максим глянув на нього, на кривоносого, на діда, на зайду. Та хіба ж, може, мовляв, богун кого-небудь боятися? Го вовка боятися, у ліс не ходити. А от що б ви, товариство, сказали про спілку з татарами? З невірою? «Геть, татарву! Ой, не інакше, як старшина крутить!» «Та воно і мені так здавалось. Але для першого початку татари можуть нас дуже корисні. Тільки для першого початку!» Хазяїн мавп пересунув люльку з одного кутка рота в другий. Дід Панас недовірливо похитав головою. Кривоносий схопився з місця, зробив кілька кроків по хаті, Зупинивсь проти богуна, несподівано повернувся до присутніх і, струсонувши над головою своїми величезними кулаками, раптом гримнув так, що аж мавпи колопечі прокинулись. На погибель панам! хоч з нечистою силою, хоч з усім пеклом, аби тільки подолати ляхів, спалити, вирізати всіх до ноги, щоб духу панського не залишилося на Україні! Запанувало глибоке мовчання. Кожний уявив собі дику, Незліченну орду татарську, Збиті копитами ниви, руїни спалених сіл. Максим мимоволі стежив за богуном, Наче якась тінь упала тому на обличчя. Але зараз же в очах загорівся сліпучий вогонь, Плечі немов поширшали, Могутні груди високо підвелися. Нема ради. Шкода говорити, буде, повинна бути така війна, якої ще не бувало. За всяку ціну мусимо скинути з себе панське ярмо, інакше викорінять пани навіть саме ім'я козацьке. Після того, як молодий хорунжий коронний Олександр Конець Польський одержав староство чигиринське. Він майже не жив у своєму замку в Підгірцях, недалеко на південь від Бродів. Збудований ще за старого гетьмана Великого Коронного, Підгорецький замок був один з найкращих в усій тодішній Польщі. Не рік і не два важкої, надмірної праці сотень і тисяч підданих пішло на цей замок. Пам'ятником химерної фантазії панської, символом гніту панів над тисячами простого люду, стояв він на високій, порослій дубовим та грабовим лісом горі. З балконів і вікон його відкривався широкий краєвид на околишні села, на поля, на яри, на ставки, на сині ліси, на потужну фортецю в бродах, на трьох терасах навколо замку, Стояли важкі гармати, високі вали оточено було глибоченними ровами. У саду, що розкинувся по горі, виглядали з легкі альтанки, чорніли химерні гроти, били гомінкі водограї, біліли чудові статуї, роботи найкращих італійських майстрів. Років чотири тому, коли одружився молодий конець польський з Варварою, Канцлерянкою Замойською, молодшою сестрою Гризельди, що була за князем Яремою, часто відбувалися в Підгірцях бучні бенкети. Але за останні роки, після того, як молоде подружжя виїхало до Черкас, і лише коли-неколи навідувалося в Підгірці, тихо стало в розкішному замку. Та й добре, що тихо, думала одна з колишніх покоївок пані Польської Оксана. Добре, що тихо. Що ось вже й осінь минула, і різдво, і водохреща. Вже й весна недалечко. Весна. Чого це я її так чекаю? Чекала й торік, а його все нема й нема. Певної не буде. Потужне сурмління чи йогось рога почулося коло замкової брами. Оксана митнулася до вікна, але зараз же одійшла й сіла. Той, про кого вона мріяла, не може засурмити у панський ріг, не може приїхати таким почтом. А проте, хто ж таки приїхав? Дівчина оглянула крізь вікно і пополотніла. Пан Чернецький, потвора, з сірим страшним обличчям і зеленими очима. Ці очі, цей погляд, цю тонку, гадючу, отруйну посмішку. Оксана знала занадто добре. Ще два роки тому, коли старий гетьман доживав свої останні дні, пан Чернецький звернув на Оксану увагу. «Ой, що б воно і було, якби не наша молода гетьманша!» Оксана завжди згадувала про неї з великою вдячністю. «Але тепер її вже нема! Що ж буде?» Шитло випало з Оксаниних рук в уяві знов промайнули зелені очі Чарнецького. Навіть згадувати про цю гидотну потвору було для Оксани великою мукою. Ой, як би тоді! Та немолода гетьманша у небіщика гетьмана польського, було три дружини. Першої, Жовкевської, Оксана зовсім не пам'ятала. Друга, Любомирська, поважна жінка якось несподівано померла в 1645 року, ще зовсім недавно. Гетьман, вже дуже старий, поховавши вручисту дружину, раптом зібрався до Кракова. Всі дивувалися, чому саме до Кракова, а не в степи на шляхи татарські або гем запустив Барські до берегів Дністра. Адже не раз вирушав старий гетьман у ті дикі краї, Оглянути вартові загони, що стояли на кресах, розвіяти по широких степах свою тугу, поміритися силою з чамбулом татарським. А ще дивніше було, коли повернув гетьман добродів. Веселий, помолоділий, того ж дня заходився він готувати зустріч молодій дочці воєводи Познанського Софії Опалінській, з якою щойно був Одружився в Кракові. Сумний, немов би посиротілий після смерті старої Гетьманші замок, умить одмінився. Забігали, заметушилися, сотні слуг, почали наново фарбувати й убирати просторі покої, сріблом і золотом і чистим глибоким склом коштовних венецьких свічат заблищали ізби гостинні призначені для учт і бенкетів. На стінах по підлогах покоїв простелено пишми, гаптовані золотом червоні, сині, блакитні єдваби. А в кімнаті, де так ще недавно померла стара гетьманша, поставлено розкішну алькову з дорогоцінним китайковим наметом турецьким, що здобув його гетьман у самого баші під час. Хотинської війни, небавом приїхала до замку і нова гетьманша. Казали, що молодій уже років 25, коли не більше. Але з літами не згасла, не потьмарилася її врода. Як і років тому 5, сліпучо прекрасна була ця жінка. Недарма казали про неї в Кракові, що то ангел святий зійшов на землю. Щоб здивувати й ущасливити людство. Оксані аж страшно стало, коли вона вперше побачила цю жінку. Ця незвичайна краса не тільки чарувала й захоплювала. Водночас вона примушувала відчути щось нелюдське, щось потойбічне. Дябліця, сказав старий патер Антоній, і слово те пошепки повторювано. Десятки, сотні разів. «Д'ябліцца!» – казали старі вояки з Генеральної військової канцелярії. «Д'ябліцца!» – шепотіли пани, панянки, шляхтичі і увесь численний двір коронного гетьмана. І розбіглася, і зросла, і міцно засіла в серцях поголоска, що нова, молода.